Господаря. Його сто разів крали, продавали, але ця бісова личина весь час втікала Цей кінь як нерозмінна монета Кажуть, що він приносить багатство тому, хто його зустріне Мені не треба багатства я думав уночі про цього коня. Як би там не було, це добра прикмета. Ну, підемо на подвір'я варити чай, бо ця спиртівка так смердить, що можна в чадіти. Добре. Було холодно, але чай зігрів мене. Я пила його і дивилась на білого коня світа, що спокійно пасся неподалік. Віктор поніс сухар коневі. Той перестав щепати траву і підвів голову, але сухар взяв одразу. З яру викотився клубок сивого туману. Кінь сахнувся і побіг. Туман покотився за ним. «Ніхто не бачив пройди світа», – сказав Віктор. «Певно тому, що всі ми пройди світи. А в цього коня на шиї рана, від якої він помре. І якщо ми комусь не належимо, то помираємо кінець кінцем. Я належу своїй дитині». Тому ти не помреш? Мене непокоїть, чи вона тобі належить? Вибач, але мене розтривожив цей кінь. Здалеку не видно, але це не просто рана. У ній уламок стріли. Знак, якого я не розумію. Куди ти? Коли Віктор крикнув у друге, я побігла і мене вдарило, наче я наштовхнулась на стіну, розкроїла чоло об холодне гостре каміння. «Я ж тобі казав, що туди не можна», – докоряв мені Віктор. Я мовчала, сиділа нерухомо, щоб знову не потекла кров. Не відчувала страху перед незайманою землею, бо мій хлопчик міг бути скрізь. І треба йти всюди, щоб читати його лист дрібнесенькі слідочки. Десь є люди, що сидять, зігнувшись у малесеньких хатинках, і не знають, що рабства не існує. Бо досить піти – і ти, бідне, залякане створіння, відчуєш, що все позаду топелюка з твоїх ніг і порохно твого тіла, і що тебе буде залишатися все менше і менше, доки ти не сховаєшся за лінією обрію. Казка про незайману землю Бідний маленький котик Скочив на плотик І вже його нема Ой, нема Куди ж він подівся Та куди ж він зник Пішов у незайману землю Де немає собак Де повно мишей І неляканих пташок не плач за ним, дитино, і не скачи через плід, бо й ти туди потрапиш. Неслухняний маленький хлопчик перебіг через дорогу, і вже його нема. Ой, нема! Куди ж він подівся, та куди ж він зник? Пішов у незайману землю, де нема дорослих, де повно черешень і суниць, і можна до схочу купатися в річці. Не плач за ним, мамо,